Галю, ой, як жалко. Я таке придумала своєю головою. Пусти завтра Галю зі мною в Петрівку. Галю, пустити в Петрівку? дивується Марія, мимоволі згадуючи яких то страхів у їхньому селі набалакано на тітку Юстину, що вона така й сяка, що вона людоїдка. Але так охляла що навіть сили нема злякатись від усіх тих згадок. А чого їй ти в петрівку? І ти чого підеш? У мене ж там брат Сава робить на тракторі. Чи ти забула? Не забула. То я оце до брата надумала навідатись, то й Галю візьму. Йому дають за трактора. Сава не голодний. Тоба не пригостить Галю. Пригостить. Сонна пустка в душі така, що немає страху. Галя співає на хатньому причілку. На грачиному, довгоносому обличчі дядька Сави Пухнасті вицвілі вуса схожі на степову ковилу, що міниться сивими полосками на пружному леготі. Сорочка на гандрабатому тілі, наче на кілках, і сорочка, і штани, й чоботи його просякли мастилом пальним. Здається, він куриться таким самим чадним димом, як і його трактор. Під'їла питає дядько Сава. Лице його потемніло від роботи на тракторі і лиснить, як халява, а зуби світяться білою добірною квасолею. Галя вдячно посміхається і питає. А хочете? Я вам заспіваю. Заспіваєш? дивується гандрабатий дядько Сава. А то ж чого? А зелемішку та сіль. Заспіває дівчина. Дідько сала пучками пальців ворухить ковильні свої вуса і не так статечніше на виду, як сутеніє. Галя музика виставляє вперед ліву руку, кладе руки на лозинистий свій стан і вже звенит її голос. «Ой, горі, огонь горить!» а в долині козак лежить, посічений, порубаний, китайкою накриваний. Дядько Сава слухає гірким, тужливим поглядом, голублячи дівчину, а коли вона доспівує пісню, розчулюється. Ох і голос, ох і пісня, як тебе віддякувати, Просто я не знаю, як тобі віддякувати. І тільки він сказав віддякувати, як Галя знає тільки й дивиться на його руки, помережені вузластими жилами. Що робитимуть ці роботящі сильні руки? А вони вже залазять у полотняну торбу, накриту латаним, перелатаним мішечком, і дістають звідти сілушку хліба. Це... «Тобі, дівчино, бери!» «Галя бере і боїться брати. Не вже це їй? Може, ну, дядько Сава так розщедрився?» «Оце тракториста, тракторист!» «Не обманула тітка Юстина. Привела її сюди в Петрівку немарно». «Спасибі!» шепоче Галя, не вірячи в своє щастя, тулячи скипку до грудей». «Їж на здоров'я!» Набравшись відваги, зухвало оглянувшись на Петрівку, що біреє хатами неподалік по горбках, подивившись на трактор, що чорніє край полевого путівця, Галя відставляє в бік босу ліву ногу і співає «Ой, гук, мамо, гук, де козаки йдуть, ще й зелена та доріженька, де вони йдуть? Дядько Сава пучками торкає розмаяні ковильні вуса, крачкома торкається очей, наче витираючи черству сльозу.